кожного дня твого Петра та твого Івана. Йосип у кузню до піде, відказав Семен, поглянув на струджену жінку, і жаль її стало, бо доброю була Василина, то більше не співав, хоч мелодія і далі звучала в ньому, і він нітився від того, бо часом здавалося, що співає в голос і в думці докоряв Василині. «Ади, не жалію ні рук, ні серце для тебе та й для дітей, а ти мені пісні пожаліла. Та ж ніде від тебе не дінуся, але ця пісня най буде при мені. Ти не знаєш, скільки гріха мого перед тобою, що ця пісня». Семен дивився в той бік, куди полетіли бузьки, і сумно йому стало, хоч і розумів, всяке могло трапитися в далекій дорозі. Не всі ж повертаються, але тільки б не його, бо то таке, донесеться іноді світами чутка, що десь там, скажімо, в Індії, загинули відповідні сотні людей. І страшна та чутка, проте тобі якось байдуже. А ось минулого літа убила в лісі громом Ілька Потяка, то аж до серця добирався туск, що так марно пішов чоловік життя». Семен згадав про Ілька і знов почув, як у грудях боліче задзвеніла немовно добре натягнутих цимбальних струнах та сама пісня. «Ото мися сподобала, кинулася в очі, то я вчора навечерів та й нині не хочу». І сором йому стало, що ця пісня всупереч бажанню, наче примушувала радіти зі смерті Ілька, але мелодія все одно звучала, а від неї моцувалася молодість у тілі. Хоч до Семена прийшла ось 60-та весна. Кінь під Семеном скрапудився і дибки став. Семен шарпнув вудилами і тяжко захляв. А шлях би тебе, чортиці навіжена, то яке гаддя тебе вкусило, що вискакуєш з кущів, як та й недохляв. На стесці тримається в ручі повинку козубок суниць, стояла розпашила з глицею волосі така красна дівчина, що Семент статарів, і поволі ссунувся з сідла. «Вибачай, Сементку», – сказала дівчина. «То я сполошилася, мені здалося, що там хтось є, Збирали биралом ягоди, а він мене отут лапнув», – показала руками по підгруди. груди. «Хто?» Семен придивився і упізнав Бойканюкову Олену з груні. Не знаю, хто. Та ж нема нікого. Ти є. Пахли суниці і трав'яний сік, і волосся висмолене сонцем, і шепі її теж пахнув суницями. Чого не хотів мене до нині видіти? Так і не видів Оленочко. А я плакала на твоєму весіллі. Хочеш, заплач на моєму, а за ілька потяка. Не прилетіли бузькі, а весна така рання. Бувало в цю пору ще свищу, тут вітри, курить снігом, і ніде жодної проталини, навіть не поскріпують ялиці, і ворони сидять надуті на гілках, а бузькі гляди вірною парою опускаються на дах, Потім стрибають на подвір'я, мов кури з бантин, і прошхують до порога й мокрі та брудні з дороги, витягують довгі шиї, стукають червоними дзьобами у двері. Ой, Семене, Семене, не ходити до мене, бо у мене чорний пес, як укусить, то помреш». Таке витрішкувате і збитошне дівча пасло корову над рікою і шпурляло в нього з мерековими шишками, коли Семен уже під вусом водив коня купати. Знав, чи я вона, та не звертав уваги, бо чого до дідвака придивлятися Парубчакові. А потім, коли вони з Василиною сиділи на посазі і жінки приспівали молодій жалібної весільної, Семен помітив, що в куті плаче, аж заходиться висока худорлява дівчина. І знав, що це та сама, яка шпурляла в нього шишками, але не дивувався. Бо кого не розжало, блядь, весільні примовляння, тож і того разу не бачив її. Аж на соничному зрубі, коли вертався з утороп із сіллю, тяжко побачив. «Куди Софію діти? А Василя куди? А Ганусю?» Торгував сіллю, торгував тютюном, скільки разів скидав мішки сідла і тікав верхи від поліцаїв у чорні нетрі лісу, а тих ротів не кожного ранку встигав порахувати, а Василина чахла і докоряла. «Когось ти напитав собі для радості на боці, бо співаєш». Мовчав, не мав що казати, бо ні разу більше не здебав її. Зільком ходив у бутин, але Олени не бачив ні разу, боявся.